гучно ляскаючи канчуками і завиваючи дикими голосами. «Савул, Стур, дорогу, бережись!» Бо коли покотиться вулицями біла, уся в золоті карета з башкадуною падишаха, кожного, хто попадеться на шляху, мали вбивати як собаку. Тому Стамбул проводжав Роксолану з настороженістю і прихованою ненавистю. Султанша їхала вулицями столиці, ніби у особлення насильства. І ніхто не хотів знати, яка далека вона була від самої думки про щонайменше насильство. Та хто б став її питати, чи зазирати її в душу, коли попереду і з боків скакали на чорних конях зарізяки і знайзавивали савул до стур. У карету Роксолани було упряжено шестеро коней. Це був доволі просторий екіпаж, щільно оббитий зсередини червоною в золотих візерунках повстю, вистелений волохатими хутрами і товстими килимами для тепла і затишку. Хоч для тепла євнухи щоразу вкладали в карету пласкі мідні жаровні з розжареним вугіллям, прибираючи ті, які вже вихололи. За першою каретою їхала друга, теж шестикінна, Далі два чотирикінних кабріолети і вісім парокінних гарб. Роксолана мала коло себе міхрімах і малесенького селіма. Помагала їм молода вродлива рабиня, а мудра Устахатун, який багато разів доводилося перемірювати цю дорогу, скрашувала султанщі затяжливу і тяжку зимову подорож своїми мудрими бесідами. В другій кареті був Мехмед із своїм вихователем Шемсі-Ефенді. У кабріолетах хаснедар Руста везла вбрання і коштовності роксолани. Їхали там султаншині служебки і няньки, міхрімах і Селіма. Гарби були наповнені всіляким добром, без якого такій високій особі не личило вирушати навіть в одноденну подорож. А тут йшлося не тільки про тиждень шляху, а й про побут – у султанському сирає видірне, де ясна річ усе потрібне для султанчої її дітей, могло і знайтися. Але їй могло б забракувати звичних речей, а це вже не годилося. Звичні речі, багатство, розкіш. Чи думала вона про таке ще зовсім недавно? Тепер сиділа в цьому розкішному повозі. До самих очей закутана в пухнасті червоні соболі, яким не було ціни. Сами селім лежав у золоченій колисотці, закушканий сірою білячою ковдрочкою. Міхрімах теж у дорогому хутряному вбранні дерлася до матері на руки і лепетала. А Мехмед уже почав говорити. Щодня вимовляв нові-нові й нові слова. Мова з нього так і лилася. Чужа мова. Тільки вночі, без підслухів і підглядачів, плачучи над першим своїм сином, шепотіла йому рідні слова, «Синочку мій, дитино моя!» А в голос промовити, бо дай слово, щоб не сполохати своє нетревке щастя, не відлякати насторожену долю. Поневолено тіло її, поневолено Дух, шлях до висоти з цього поневолення пролягав через поневолення ще більше. Нічим і ні перед ким не виказати своєї туги за тим, що зосталося спогадом, нікому не дозволити, бодай краєм ока зазирнути туди, побачити її найбільший скарб, рідний батьківський дім у рогатині. Він тепер існував, чи й не існував, жив у спогадах. Бачила його на світанку, коли схилялася над заснулим дитям, і довгими днями, коли віяли над садами гарем у гнилі південні вітри. Бачила в тяжкій чорній темряві, з позастанбульської чуми, і при світлі місяця і зірок теплим літом. Вона бачила його з висоти, з рогатинського валу і знизу від Львівської дороги. Тоді видавалася сама собі зовсім маленькою, а батьківський дім розпростався на півсвіту і світився своїми дерев'яними стінами ніби сонце. Бачила його безсонними ночами і вдень приходив у її сни, і тоді прокинувшись стогнала від розпачу.